Arratxalde honden no? oi eta ongi eterri Palmondo Irratira. Mila eskerzuen arrera gatikoenetan. Ta gogoratu programa stream.maritsusarea.eus.b.zortzimila. Palmondo Irratia linkian entzun dezakezuela. zuela. Baina zimadezue zuzenen entzun ezkezkatu. Grabatuta entzun dezakezue urrengo linkean. palmondoirratia.noblogs.org Eta parte hartzeko jarri gurekin harremanetan. Instagramen palmondoirratia.com edo gure korreoan, palmondirratia abildua riseup.net Presta udete guazzen astera!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 Edo lasarteko babestaldea abildua jemain.comera. Eta adi, voluntarioa izan nahi baduzur idatzi emainera lasarteko babestaldea abildua jemain.com. Zaindu dezagun gure burua? Eta zaindu ditzagun ondokoak. ein herriko presoen berriak emango ditugu Bai Kaixo atxaldeon Bai bueno eh gaurko tarte hontan pizka itzeingo deu bueno herriko preso presoen... gainaren ingurango tarte eskainiko diogu... gaurkoan aurrokastean eskaini genio bueno eh, E, Javiren audio aitua berunen eta gero lanen bezango egora zein den azaltu ganon eta gaurkoan laurla gaurkoan ez iego hain beste molezkiniko laur eskinkiko dio laurra izango gaurko tartea eta bueno gogoratu eh baiada bai bueno, bostastigarodia la espainego kartzeletan alarma egora esarri zenetik e, lau lau Frantziako frantsiakoetan eta beraz bueno ba ilabete baino gehiago bisitari gabe e, daude bertako persoak Eta beraz, bueno, bete baino gehiago e, senideak ikusteko eskubideri gabe. E, horren aurren, gaur etxeratelkarteak ateratako orr bater mitartez, eh ikusizko komunikazio izatea ukatzen zaiela salatu du eta azpimarratu du ba, gaur egun gati bugdagon pertsona horok bideo deiak egin al izateko baliabideak egon badaudela eta hoiek markan jartzeko premia dagoela. Izan ere, ba, bueno, e, kontuan hartu behar dugu bai, bai... Batez, e, aurra, aurrak edo, osasun arazoa daiduzten horiek... Orie, ba, Zeen garrantzitsua den horien zago, e, gertuko horiek ikusiali bai, izatea. Kasuntan fizikoak iezinezkoa da, baina gutxienez, bai... E, modu virtual batean, eta bai, pixkat... E, Ogarronen mitarte, salatzea etorri diana izan da, eta ere bai... bai, bai e, instituzioi eta bestelako eragilei ba, oiek martxan jartzeko, ba, lehen bai lehen, zen ba, ideak ikusteko, azteko eta behin. Ba, ia bete baino gehiago badialako behien ikusiezin ezin bintzela. Eta bueno, ba, hau esan da, eta ikusita egoera honek sortzen dituen ez jakintasun da ezin egon horren, ba, pixkarat animatu, animatu nahiko nuke eta arte honetan e, entzule oro, ba, bai Kordoban eta bailan emezango espetxean dauden herriko lagunei, ba aldegune aldeguneinen elkartasun keinu bidaltzea. Eta hortarago ba bueno ba aprochatatuz gaña. Hostira hontan apirilak 17, ba, nazioarteko preso politikoen eguna dela, ba, baliatu genezake igual egun hori, ba gana ganan moduaten edo beste Izan eskutitzen bitartez edo eta kasu hontan e, bai itare eh asteontan okerrezpanago ok eh ernai lasarteoriak martxan jarri duen ekimen bat bitartez e, dela ba asmoa daukatela bideo bideo bat bidaltzea herriko presoei eh lasarten kasuntan etxean gauden herritarron arrazkien bideomontaje bat batekin eta hortarako ba, bueno, e, zenbaki bat sare sozialetan sare sozialetan zabaldu dute zenbaki telefono zenbaki bat, atera eta bertara bertara bidaltzeko, e, bueno, gure argazkia eta ba pixkat gero beraiek espentsatzen देत dut, bidaliko dutela, montatuko dute bideo hau eta elaraziko die ta honekin, ba bueno, eh egoera zaion ni, gua azkenen beraien berri igual no modu batez edo ez beste jakinetzak egu, baina beraiek ere pixkat kezkaturik jabik esarri zigo mezola ez kezkaturik ba da dugu ta nola gauden, da ordu zentzurtan kiskat bideomontajea gu edo eta gazki hauek izan daitezke baliagarri beha egazkenean, bueno, guk ere burrukan jarraitze duela ta, eta honek ez dugu lakantuko ez, elkartasun hori da, bueno, denon artean egitekoa eta beste gabe. Ordu du, no ise, gehiago berri lehiago izango ditugu elaraziko ditugu, berriz ere eta honetan gure, bueno, lasarteko presoen berri eta bueno, egoera zinden, eta aldatzen duan, asun, egoera eta beste erigabe, ba, kasuntaan, no, olashe Laura Laura Etan, ziegako atea kolpatzen dugu. Urteari eta datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka. Hemen gaudela esanez. Aten kontrako golpen zarata izugarria da. Presoa ez dutenean askatzen. Presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, Bere abakarrik. Kartzelak inguratuta. Kartzela muturren parean. Presoak bere burua astintzen du, astintzen du kartzela. Minak azal alaztantzen dugu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorpuza askatuz. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean nian bizitza nagoela eta ez nagoela dakidanean horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean urrontasunak kilometroa gainditzen dituenean zer hau politika bai baino nirea ez dela sentitzen dudanean Gorde ditudan zure lastanek berriz aztantzen autenean orduan idazten dut hori da nire unea horrelako uneak presoarenak dira There is esateko. Sentitzeko edo sentitzeari usteko. Begiak irekitzeko edo the album gogoratzeko edo to enter and give yourself a little mantentzeko. asperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal Preso, USA sports, deportatuen uneak dira hauek. Orain hau? ore ona naya najara mayavia Horrekoan, Espainiar estatuko kartzeletan izandako hainbat gertakari haipatu genitun. Eta bide batez, haipatu lehenko hastian, aprilak behatzen argitaratu zala, horreko gunean, justu, astazkenean, motin bat hasi zala, abriantzunoko kartzelan, atekiriki bezain laste, baino erreprimitua izan zala, eta horta hortaz aparte, apirilak behatzen ber, e, bertan, okaina bat, e, toleoko kartzelan, motin bat intzutela. Ikusten espreso bati eta epileptiko bat edo, mantzion, behartzun medikazio hartu ez izan abatik, eta ikuri kristetzala ikusi zuten ian, aserria pizuzan, e, planto dintzuten patioen eta gego konteneroare bat eman zioten eta garruko mobiliarioa ere e, e, bai. Baina, bueno, gorkuan, e, aurreko nesan bezala, Frantzi arreztatuko karteletan izan dako resistentzia kaiptatuko ditugu, bertan protestak asko eta gogorrak izan diar. Hasi horretik abisatzeizu ere bai, kartelen izena seguramente gaizki esambitutela frantxesez. Osa, ega gatu gona ez, baina, bueno, baztorea abisatze. E, bezalda epeature bai, e, berri gehienak lehenengo bi iru astetakoa diala, azken astea guetan berri asko ez, ez diai ditxiremen ere. Ordun esan bezala, hasieratik hainbat iztilo izan dira. E, lehenengo astetan behintzat, iagunero hainbat espetxetan batez emesonde arret delakotan e, protesta egintza ugari burtu zian baipatio blokeoak, bai, bai kartzela dago gunebekatuen erreketak eta bar. Orohar bizian egoera salatu naiz izan eh presua bizitaik gabe utzi dituzten bitarten funtzionarioek askotan inolako osasun neurri gabea izian, haidia, eh kartzela sartutatea etengabean. E, eta ta aurreko aipatu bezela funtzionarioei segurtasun neurri betetzia xigitzen zitaien presuak eskutzatzeko, hutsatuz eta hutsatuz gero hartu beharreko neurriri buruzko informazioa bestean ardian. Orduan pizka zeratago <coughs> e, aipatzeko konfinamendua lehengo bi astetan, martxoan 17 hasi eta 23 abitarte e, protesta egintzak e, asko izan ziren. Martxoan 17 eta 18 eta 19, adibidez, Rio, Guadalajara, Angels. <laughs> Gracias. Jo de Bargatu. Ja, e, e, azken hontan, e, eta bar, bak Bakartzeletan hontzian eh, istiluak eta azken hontan eh, tiro gere intzituztena irea. Beziersen, Baren Legrand, Le Mans, Roan, Nantez, Sekoedin, Aix, Draguinan, Marcel, Argenten, bueno, beste hainbatetan, eh, patio blokeuak ere izan zian martxuak hogeita-goita batean, hogeita are eh, arek hartzelagioetan emantzian patio blokeuak eta motiak, eta aipatzekoa da, usertzekoan istilu hondik izan he detallatu alloyian bi bat imendu isu eman zio den zuzendarian bulegoa irebai, ekipoe informatikoei eh, artxibo guztiri eta tartean presoen espedienteak ere bai. Eh sartu berri zuten eta, bueno, sartu zian eta 13 preso intoksikatu da ospitaleratu intzituzten. Eh 250 preso aldatu zituzten beste espetxeta. da. Baino etzian motin bakarrak izan. E, Bue gen ere egun eh, bat preso amotinatu zian zentroko hainbaldekun izua emanez Zongen ezen ogeita mar presok eh, alan barradak eta berjasun txitu eta patiotako batia glokeatu zituzen Batezze osasun, eh, osasun segurtasun neurri betetzia exigitzeko e, Me hausen oh, oh, oh, horreita mazazti presok txaboloa hueltatzea juko intzioten Eta bateki iesiteko eh, saia kera intzun eta txilotu intzuten nante seno gaita marminutuko blokeu baintzuten patioan, perkasonen hamaika presoamonti inatu zian hiru ordu gutxinez, eta barretak protesta guzti guztioiek e, interventzioko reprimintu zituzen. Bestaldere bai, beste modu batea ere, e, renez bezinetik e, eskutizko kolektibo bat zutela, ediz, estatuko eta instituziones penitenziarias eta koen bat agintan Gero bestalde batetik, kartelagoetaz aparte, kerra edo zentre, zentre de retenzion administrazion delakotan, E, Espaniarrestatu unzie deita saion horietan, e, emigranteak e, atxilotzit, bueno, e, preso azkaten, <coughs> espezioetan e, protesta ekintza asko hindia bai. Batez ere gose grebak, adibidez, adibidez e, Vincensen, Waselen, tamen Sil, Mesnil, Menz Ameloten. Eh, e, itziñain bat eta tartean endaiago are bai eta bertako presuak edo askatu edo burdelea modu Eta beste alde esan de bai, oantxe e, espetxe askotan, pati orduak e, murriztu indituztela, janari eta janari horniketan nik eta bai. Eta gero, birusai dagokien ez, bi preso hildiala birusakin, irurogeita inguru positibo dagoet testatuak horieta zei espetxeetan, eta beste preso bat ere hildala, bere txaboloa izu emanda. Eta gero, Eiztiliun bon, aldetik, azken bihaztetan, bateu e, baretu indala, Gauza, baino gero informazio faltaren abarmena da. Baina hortaz aparte, haipatu nahi dure bai, e, martxoako gehiatairun justizia ministroak ondena maieran dauden boz no, <coughs> mila preso askatuko zituztelea santzutela, frantzian irrogeita mar mila preso daude, e, gutxi gorabera. bera. Kondena bukatzeko gutxi zitzaienak eta larrike gaixo zaudenak esantzuten asira baten, baino e, gero terrorismoa deitzaien eta sukin relazionatutakoa zituzten dituzten, aurreko nahi patu dezela, eta, urdu ne, Euskal preso batzuk beteko lituzkete eskatzeko bideo hortan sartzeko kondizioak, baina berrizte, e, frantziar gobernuak hortik kanpoutzi ditu. Eta, hola, esate bateako, Euskal preso politikoan kaleratze eskaera ukatu indute, e, beha gaixetasun larria dauka, eta, eta bera daun e, lasante espetxean positibo ugaria daude. Horrekin lotuta, aurrekon esanbeztela Euskal Herriko eragiletaz parte, Frantzia Erreztatuko Elkarte Ugarik ere e, espetxe eta, espetxeak ustutzen juteko deia dute Martxoan emeritzean, agiri basinatu zuten gizaskubideen abokatu eta ipaleen eta preseskubideen aldeko Elkarte Ugarik, miliatik gora. Eta bertan, e, gorean aurrean espetxeak ustea eskatu zioten Frantziako justizia ministroari. Gaixo hauden presuak, adien handikoa dianak, kondenan amai daudenak eta kondenatxikia dutenetatik asita. E, eta, bueno, e, frantzia arrestatuko karteletako berrik, besteak beste, Lenbole kolektibuan weborrin ikusi daitezke itezke, lenbole.net, iztena una, lenbole, eta azkeneko bai e, hori bie bi jarraian. Behaik, errati programa bat ere iteue, online entzun itekena, horri e, alde hortan, frantsesez eta oain, kustu salgo espen egura da lata, egonero aidea bai. Eta honekin bukatzet, baina joan aurretik esango dizuet datorren e, arte Palestinako berri izango dela hontan, bai egoera orokorra na ta baita kartzeletako ere zuzenean handik bialitako berriekin. Eta honekin bai, eh urremaste arte Es mutu zuenlekutatik ze i eskor regatut kanak elkarketa oso in interesgarria ekarri digute. Aurrera! Zioi, eta ongi etorri miren palamondo iratira. Ba, elgarrizketarekin hasi aurretik, zer modu zauden? Osondo, zorionez zeharke gaude, nere inguruko guzti gire ondo daude, asike, osondo. Eta aurreko galdera, zeitzuko osatzen duztue inurri? Bueno, ahontxe inurri osatze du julenetanik, bueno, esango du gugeala onarria ezta, pixkat basea, baina gehu jende pioa dakau laguntzeguna, bai familia, bai herriko jendea, lagunak, bueno, dena juntatu zaizkigu eta azkenen inurri denokosatze du beste lau ez zintzaban e, posibila izango, baina, du bueno, lehenetani geha hor pixkat aurpeia jartu dugu. Primera, bakigu urte honetan zehar keizton lana itenibilizatela, bai herrin eta baita erretik hanpo ere, Eta agian ara ere jende batek ezu jakingo zer den inurri ta zein den bere helburua. Azalduko zeni guke pizkan mesez. Bai, vale, ba eh bueno, gure helburu nagusia da minbiziamoz zuzeneo zerkakoan eh jasanduten edo jasatenari pertsonei ba, laguntza eskaintzea, bai emozionala edo ekonomikoa, berdana. Eta horretarako ba ez ezta utzendu gaien historia ikuste daitegu beharrak bearrak zein dian aztertzeitegu eta saietzega beha, e, ba bear alde uneen erantzun bat ematen ta claro ba gure baliabide ekonomiko klortzeko ite da produktuak saldu edo beaien donazioak eskertzeko modun ba, produktu hoiek eman dazka ukamixetak eta poltsakoa ingoz eta martxan daude neceser berri batzuk, diseinio berri batekin, eta ba, oieks salduta balortze lortzadeu pixkat guke bai aurre haiteko behar diteun baliabide ekonomikok. Eta horretaz gain, ba, baitare bueno, ekitaldi bat indegoen goz bakarrikan, laxarten, e, zautzea emateko eta min bizia jasanduten pertsona ez pertenen ba, behien bibentzik bi edo historia ez zautzeko eta asmoada ba ikitaldi gehi joitea, bai pixkat eh minbizia eta kultura lotzaituen ekitaldik eta pos, deno denon juntatu alizatea eta hitzaitea gaian inguruan, ba ez eotekoen tabuak, bai eh gaixotasunen ingurun, eriotsan ingurun, eh orbainen ingurun eta bueno, ba denok laundu alizateko. Azkenian argi dago eh guzti eragin digula, eta suposatzen dit inurrin jardunari ere eragin ziola ezta? Bai, e, azkenian e, Julenek eta nik ezak aur leno genekan armanoi ba 20 tastean behin juntatzaginala eta gauzakiteko aukera, ba esan dizuten bezala adibidezenez eserrak e, martxan genezkan ja salgai jartzeko eta ba da hor oso ataskatuta zezin izan den justu naik pasa ba josten hasteko eta eta bueno ba hola, gabiltza gure bai pixkat bastante mareatuta komentatuenun eh denda zabalida golaz askenen zabalimen mantendu bar deu bainon adibidez bidalketak eta horrela ba ingo dia jaben konfinamenduko egoera hau edo pasatzeanen baino, Bai, bastante arraro haiga saietzen aurra aiten, baina aldeun alde mohun. Bai, egia azken batean konfinamenduak den nego egunerokotasunen ba, gainezka indigula ez, edo mugaba suposatu dula, baina alata guztere aukera izan dezuek bat edo aurra eramateko konfinamenduan zehar? Ba, aukera aukideu, mukuano lagunekin eh, kolaborazio txiki batiteko, bueno, BAE ezautu genien Carmelen bitartez, School Estudiotik, eta, e, bueno, beha jakinara zizigun, ba, ze e, egoera kritiko tan zu den Ugandako emakumeta familiak, eta erabaki genuen gukoengo zez genekanez, ba, familikan laguntza eskatuz eguna, edo, magenekanez, bat dirutxo bat aurreztuta, ba, donazio txiki batitea, eta parte behaien, eh denda ba, gure produktuak saltzea eta bertatikana ateatako benefizio guztiak ba bideratzea eta honekin gomidatzen zaiztuzte denhoi bertan denda bisitatzea Instagram laguna eh e, mukuano laguna izenaun dagon ba eta bertatikan ba ikusi dezaketezu ze ze egiten duen da zekin zaiteguen lehenama gomendia pena luzatuta Eta komentatu ez zu, ba, inguruan lagun ala jende ezberdinak azuela zuen proiektua sustatzen eta laguntzen aidana eta aldi beren ba, zuek ekarpen bateu laguntza bat eman nahi dizuela, iman nahi dizuela, e, e, minbizia bizitzen ari familia biei, eta nola jardaitezke zuekin harremanetan? Ba, bueno, bai Instagram bidez eta bai emaila dakau e, zabalduta eta den bau guztin bastante aktibo. E, atento dote gara ozen goza iriste bali mazaigu. Baina baita ere web horrian, e, izan inurri.comen, e, jarriteu julenetan ere zenbakiak, telefono zenbakiak, oza... Sea, Pertsonala dira, baina nahi genuen guke bai, oza, tratua nahiko pertsonala esken ordun. Eozeinek gauzan bat behar balin badu, edo gukinitzen egin eh, balin badu, edo e, desaugatu nahi balin bau, ba, ortsiazka gure telefonok eta gaude oso prest, eozeini eskintzeko gure laguntza aldeun, aldeun laguntza. Zeuzea berrelatik guzu, baina ze esango zenuke gutxu gara bera, ze fase edo momentutan dago zuen proiektua? Ba, bueno, nik usteite bai hasierako e, pumoi e, pasadala, bai, ja herriak ezabutzen gaitu, e, inguruko jendiak, ba, gure produktuak eta e, badauzka, e, badakiz zein den gure helburua eta oain asmoa da, ba, pixka, uste behar deula zabaltzea, batez ere, e, ba, oi, lortzeko bai baliabide ekonomiko jende gehiago ilaguntzeko eta ekintza zageio egin ahal izateko, eta bestalde bai ba hola pertsona gehiok ez haututa ba, pertsona gehioki alkoki olako lagundu pixka fase hortan gaude baina ondazkau ba, proiektu pilloat gure burun ja martxan e, aber zein dezake eus destinau nin adiesia segiñan e, eh kanzerreko ekitaldin parte parte hartu argenun eh bilboningo zala baya, ja, Udara hontan eta, bueno, oain konfinamenduan asutuak indaola kancelatuin inda, da, baina e, oda minbizian inguruko datu baseak aztertzeko, e, ba, juntatzen dira, bai, e, medikuak, e, informatikoak, eta bertan lortzaitue, ba, ondorio ezberdinak ateatzea, eta, ba, laguntza bat ematea, o ondorio txiki, ba, behi da, minbizia eukitzeko aukera gehiago dazkate, pertsonak, e, patologia gau edazkatenak, edo gora hontan daudenak, edo zekze. Eta, ba, hortan ebaibaginan, eta <laughs> estropatintza egu, asuntoa, baina, bueno, pues, hoxe, pixka gaude e, e, estankatuta, baino beti aurrea beidatzen bezala. Eta <laughs> pixka taipatu iguzu ere, ez, aurrea beira ze proiektu aurre gehiago zuzua? Zuen, baina dakazuen erronkaren bat edo azaltzerik bai edo aurratzerik bai. Ba, beida, dakau martxan, bueno, asmo bat, e, isabel, ez autuko zuen, bueno, gure gure porrin badao e, bere historia pixkat, e, bea pelukera da eta min bizia pasazun, eta jartzez zituen ba, zapia, koloretako zapi pioa ba, modu ezberdin, eta kriston e, jende pila etorri zizia joan e, emakume pioa, ba, galdetzen, nola jartzezu zapia, baina ez de baino erakutsi gazu zu zapia jartzen, ez eta kize, eta bestalde, zauzeu karmele, dalakule estudiokoa, behar jositen dula eta ba, tela, telak eta hola ez dutzen ditula, hor duen nahi dugin taier txiki bat, e, ba, minbizia dakaten e, pertsonentzat, ba etorri alizateko bai in pañoloa jostea baien nahi duen telekin o gustatzen telakin, eta baixabelek erakustea ba nola jaggerri pañoloa ba bai ke ikusteko edo gustaz, ba, zake, ba, beste aktibitate bat iteko ezta ze komentatu du jende asko minbizia pasagona ba azkenen gaixotasunan ondorioagatikan ba bai lana zuin, ez denzuin zure aktibitate soziala morristu itea ezagut ze ta ordun ba gustatzen zaizkela ba, goza ezbernia kitea behaiek, ebai, eroso sentitzen dian, egora baten da, orduan, ba, oidakau pixkat martxan, eta nahi deure bain beste ekital ditxon bala sarten una bezala unabetzela, igual ba beste errin baten, o tolosan, o beste nun baiten, ba, zabaltzen juteko gure proiektu txiki hau, ebai. Bueno, eta elkarrezketak amaitu baino lehen, e, gure irratian, aigea joku antzeko batiten, Eta da aurreko gonbidatuak urrengo gonbidatua zeindan jakin gabe egin bar dio galdera bat urrengo elkarrizketatuari eta aurreko gonbidatuak e, galdera hau botazun zertarako autziko zenuke eta aldi berean zer eskertu bueno zer e, emandizu e, itzialdiak ba Autsi, batez ere, labunekin neoteko eta familiaekin neoteko, ze, japiskat gure bizitza soziala murrizten nahi da, konfinamendu den asuntoakin, eta nahi pantaiatik anitzeitea askoetzea guztatzen. Eta zen manditen, ba, ba, igual, aukera eskertzeko momentu txikik, edo, e, ba, eguzkia hartualizatea balkoietikan, edo, ba, olako gauza txikik eskertzeko aukera, mandito, hortaz or konziente izatekoa. Primera, eh? ne, hati, ta, ordu noain zuri haukizu, ba, hakin gabe datorren gonbiatuak edo gonbiatuak zein dian, ba, galera, ba, proposatziak. Bale, ba, pentsatetena da, zer da, konfinamenduan egin dezun gauzarik txoroena. Oixe, hola, pixka denok txoroa iziakota gaude, boain, na, horratikan. <laughs> Bueno, ba, mila esker gurekin izateagatik, eta nahi duzun arte. Zuei, mila esker. Zidam, miren, agur! Aio! Agur! Azken asteetan asko dira osasun krisiaren arira lurraldaren antolamendu hirigintza eta arkitektura mailan hartuberreko neurrien inguruan sortu direnen eztabaidak. Esaterako, izurriten aurrean hiritrinkoaren eta hiri eredu sakabanatu dagoen arteko alderaketa, konfinamendu begoeran jasandako esperientzia ikusita etxe bizitzen bizigarretasun baldintzena Edo kontrol soziala ala big dataren bidez esmartirieek ezarri beharreko segurtasun neurriena. Horiek guztiak eztabaidarako nahikoa mamibaduten arren, uste dut lenik eta behin alor horiek lantzen hasi aurretik atzera begirat u zen aztertu eta zimenduak finkatzea dagokigula. Argidu dago krisiek historikoki aldaketak eragin dituztelan gure ireen antolamenduan. 19garren mendearen lenerdian hainbat izurrite izan ziren. Bai mende hasirako Espainiar gripea bai aurrerago Asiatik Europara iritsi zen kolera eta bar Garai Garaihartan erdiarotik zentozen iriarresituak populazio handitzaren eraginez izurri foku garrantzitsu bihurtu ziren eta ondorioz Hormak eraitsi eta Irizabalkunde estrategiak jarri ziren martxan mugimendu higinista deritzonaren baitan Horrela sortu ziren Irizabalgune edo entsantxeak gaur egun ezagutzen ditugun moduan Adibidez Donostian Antonio Cortazarrena, Bartzelonan Zerdarena edo Parixen Ausmanena. Baina akatzilarria litzateke sinistea estrategia berriark osasunara zoaiei erantzun zienik soilik. Garai hartan, Europa, irautza industrialean murgilduta zegoen eta hiriak kapital metaketagune ere bilakatu ziren. Artara, biztanleriaren sektorez zaurgarrienak erdiaroko hirietan aztu geratu ziren maila ekonomiko erdi edo altuko biztanleak ormazkan pora lekualdatuz ziren bitartean. Ereberean, kapital eta prozesuak interesatzen ezitzezion beste hainbat balore ere kaldetu zituen. Elkar zaintza eta bizitza komunitarioa indartzen zuten gertutasunkale ere duak, handi naia lehen esten ordezkatu zituzten. Gainera, hainbatetan zale berriaiek erakitzeko, iribizian dia zuten hauzeo errikoiak zuntzitu ziren. Parisen osmanizaziotasu. Modernuaren sorrerazen. Orduarteko erabilera nahasketan oinarrituriko hiri eredua ere ordezkatua izan zen Joseph Estuben alemanarrak lehen izen eman zion Honin edo Zonakatzeaz. Horrela, bizitegi era bizitegi erabilerako eremuak, zonalde industrialak eta abar, eremu ezberdinetan segregatuz eta eremu pribatu eta publikoaren arrakala handitu. ...ira atzenboladan atzen boladan, jarri bada ere. Aurrerago, hogei garramendeko irurogei eta irurogei tamarreko hamarkadetan iriek, bizan azkunde handia jatantzuten. Nekazal ere mutik, zonalde industrializatuetara, eman zen migrazioari esker. Fenomen horri erantzunez, irigintza garapen heraldoiak gauzatuziren epe motzean. Igiezinen, merkatuaren prezioa jatzen izan zen arte. Egoera ark, krisi ekonomikoa sakona ekarri zuen, eta ondoren, milaka pertsona izudituen izurritea. Kasu hartan, izurritea ez duen asiatik etorrizako gaitzak sortu, zaldiak eta hi esak baitu. Piztu zen egun oso ezaguna neoliberalismo modernoa, tatxer eta harregan bezalakoan ezkutu. Eta beste hainbat alorretan bezala, irigintzak aldaketan dia jasantzuen. Orduz geroztik pixkanaka sistema hiriaren ustiaketan aditu bilakatu da. Espazio publikoa merkantilizatuz, lurzoruarekin espekulatuz, eta hiriak turistifikatuz edo gentrifikatuz. 2008ak berriz inoiz baino ergiago erakutsi zigun hirigintza garapen neurrigabeen eta krisiaren arteko lotura. Eta kasu hartan, Osasun Izurriteri egon ez ere, kaleratzeak eta pobrezti mailaren igoera ikaragarria izurritetzat ere jodaitebe. beha. Ondorioz, beste bain ere, bizarteko geruztaz aurgarriena jasan zuten kolperik latzen. Egoera hartan, <coughs> Troikaren eskutik, tekniko neoliberalen arrazuik eta eztabaidaztinei jarraituz, austeritate estrategia jarriz ziren martxan Europa osoan. Lurralde antolamendu eta erikintza mailan, kapitala erakartzeko makroporreiektuetan inbertitu zen, bai garraio azpigituretan, bai turismoan. Aitzitik, Ekipamendu eta zerbitzu publikoen zentralizazioa eta murrizketa izan zen gastu publikoan aurrezsteko tresna. Beraz, horrelako mundu mailako pandemia batek izan ditzake ondorioak jakitea zaila bada ere, historiann dagoeneko badituugu nahiko aurrekaria dirazen digutenak Naomi Kleinen shock dotrina irigintza mailan ere erabat aplikagarria dela. Harara, bere generikan ahala dakarrelako, sistema kapitalistaak krisi egoeran etekina lortzeko aprobitsatzen ditu. Eta azken aparkadetan, hiria guztuko jokaleku du. Etorkizunari begira, berriz, azken boladan, askotan entzun dugu bidegurutzen honetatik zerbitzu publikoak indartuak aterako direla. Bai adituei, bai gizartera gilei, bai gobernu erakundeei. Baina esperientziak zuurtzea gomendatzen digu. Historian zehar, eremu publikoa indartu bada, gizartearen borrokaren frutu izan da. Eta une garratzonetan, agerikoa da gobernu gehiene karturiko neurri asko eta asko Kapitalaren mesedetan eta usasun orokorraren kaltetan izan direla. Zurean, lorande antolamendu eta irigintza mailan martxoaren ogeita lauan, itxialdean sartuta binela, eusko jarlaritak irigintza antolamendurako presna erotzeko dekretu berria onartu zuen. Dekretu horrek zeharkabada ere, irigintza antolamendurako flangintzen idazketa prozesuko herritarren parte hartzea eta generoik ikuspegiaren txertaketa aipatzen bitu. Baina beste benyere, aragon joan ordez, ez da lor horietan aurrera pausorik eman. Ziburrenik pandemiaren aurretik landutako testua dela jakinarren, bia lor horien lanketa ekipta teak, zehar beie eta berriz errepikatu den eskema kapitalista berari erantzutzen diola ondoriozta genezaken. Erritarren parte hartzea ezinezeko inarria da. Ikuspuntu androsentrikoetatik urrun, herritarrak egunero kale azapaltzinduten emakume, aur, nagusi eta bazterketa soziala sufritzen duten pertsona guztiak dira iriaren egoera eta beharrak ondoen ezagutzen dituztenak. Zaintzaileak, zainduak eta zapalduak. Bereek dira urrengo hilabetetan egoera berri honen diagnostiko egokiena egiteko gaitasuna izango dutenak. Beraiek dira zaintza protagonista nagusiak. Horregatik, hirigintzak ezin du bizitzaren simplifikaziora jotzeko joera daugun tekniko planifikatzai yon ikuspuntura mugatu eta noski gobernuek ez dute egoera teknokratiko interesatu hau betikotu Eraberean, berean hiripelangintzek general duten eraginaren evaluazioa eta ikuspegi horren txertaketa ezinbestekoa da bai baina arago joan behara dago hirigintza feminista batek soilik erdietxi baiezake egungo hirigintza eredutik hiri bizitza bizitza komunitario hiri eta pertsona guztientzako iri eskubidea bermatuko duen zaintzeria egin beharreko trantsizia. Meraz, COVID-e meretzia bezalako fenomenoi aurre egiteko, ez genezake eta jakina ez tabaiatuko dugula, etxe bizitzen tamaina, balkoi edo hiri edo kompaktu eta rakabanatu eningurban. Hamestu genezake etorkizun distopikoekin, edo smart iri hiperteknologizatuen urrengo belaunaldiakin, edo mugimendu higienista berri batekin. Baina finean ezindu guaztu bidegurutze baten aurrean gaudela eta gure bidea aukeratu beharko dugu. Edo historiak erakutsi dugun moduan, sistema kapitalistari onora gehien dakarkion iriaren ustiapenaren urrengo evoluzioari itxaron edo hiri eskubidea ozen aldarrekatu eta zaintza iriaren aldeko indarrak biderkatu pertsonak erdegunean jarriz interes ekonomiko hororen gainetik. Eta palmami erratitik eskerrak bidaldun nahi dizkiogu. Eta entzule orori hori nahi dugu midapena eh, animatzen baldin baldinbazeate ba, zutabeak bidaltzeko. Eta gukemen zuekin partekatuko ditugula. Bile esker. Eta gozpenak, esan e, dugu e, idatzi hau zuta behau aritzi paragirrek bidali gula eta eskerrak eman beari eta Hain, hori sentitzen dugu entzunetan zizana. Baina hori mila eskeraritz zure ekarpenagatik eta gainontzekoak berriro ere gombiatzen zaituztegu bertan parte hartzera. Eta hoain, makakok kontrol sozialari buru zitzein godi Beraz, adi! Basoan izkutaturik norka izatzen duen dar. Martxoak hogeita sortziko boean azaluzan estatuak, herritarren geolokalizazio datuak erabiliko zitula auskizialku. Printzipioz, koronavirusan ondorioz ezarritako konfinamendua nola baitetzen da izan ikusteko. Emen haipatu goitu, testualki agertzezean zen baita dierazten. Se pretende contar con información real Sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. El objetivo es entender los desplazamientos de población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia. Encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e, Inter e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad, y a través del cruce de datos de los operadores móviles, de, man de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. La aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en la que declara estar. anonimitsuak alegia hasira baten anonimo gestianak nun noiz ze puntutan anonimizatzea datu hoiek zenbat eskutatik pasatzea anonimizatu aurretik beste dikusiada jendial mugikortasunak probintzia bakoitzan gaitasun sanitorioekin? eta norbait explikatu gait nulak gidaztatuko utzen ze komunitatekoa dan zein eta bertan da on edo ez datuak anonimoak badia Alfombra suelta herriar, Joaquíne tal vez poder tu todo, echego de aquí tú, salida aquí tú herriar, Joaquíne tal vez Bueno, abesti honen bide zaipa mentxon bat ere inaiko genuke, Zaldibarreko kasua dela, eta besteri gabe, palmondo irratitik gure elkartasuna dierazi Joakin eta Albertoren zenidei, baita Zaldibarko erritaiarrei ere, eta ea bengoagatik agati kasua barritzen den, eta ondakinen kudeak eta egokioa egiten den. Besteri gabe, besarka bat guztiai. I don't. Sorgin jaiak nola ziren jakine baduzu, ez galdu urrengo elkarrezketa. Aurrera! Bueno, gaur eh, Palman doiratiko laserteko historiaren atalean, sorgin jaien asierari buruz, hitz dugu. Eta eh, horretarako, hiru eh, gombiatu dauzkagu, eh, aurkezuz eh, buruak. Bueno, niaizean, haiz, eta sorgin pues, jaien sorkuntza garaia nero eta gero berandusiago ere berriz. Ibilin intambulara baten. Ni maidar naiz, eta bueno, ni ere aiztea bezala panetorrian sorgin jaien mugimenduan e, ibili naiz, bereziki hasieran eta gero ya, ba bueno, eh, tarteko urte batzuetan ere. Vale. Ni pinar naiz, eta, bueno, e, sorgin jaien asiera hortan egon nintzen, eta ondoren, ba bueno, hainbat urtetan ere, bimila bueno, eta, saunke bimila eta magi arte sorgin jaietan editu nintzela ote esurte. jaien aurretik lasarten e, zeuden jai herrikoiak, txosunak, espazio hori nola zegon antolatua. Eh, bueno, ni garai hartan e, jarraiko militantean nitzan, ezkerabertsaldeko gazterakundeko militantea. Eh, bueno, herriko jaien antolakuntzan ordu hasi nitzan, eh, pizka bat, gazterakundearen e, bidez Karai hartan bat zegoen txosna batzorde bat edo, batzorde horretan herriko eragile desberdinak elkartzen ginen, guztion artean osatzen genuen gitaraua, eta naiz eta bueno, eragile desberdinak izan, eta zentsibilitate desberdineko pertsonak izan, bat filosofia bat edo denok elkartzen gintuena, ez? E, ba bueno, baixin izten genuela jaiak erritik eta herriaren zate eraiki behar zirela, ez? Orduan, ba, bueno, orduan gara hartan ere bai, ba, bueno, udalak ere e, traba ugari eta oztopo asko jartzez iztigun, batxoznen tamaina zela eta, txoznen kopurua zela eta jartze izkiguten ordu eta eta barrez. Ta egia da, ba, bueno, pos, e, udaletxeak, ba, bueno, piskat hartu zuen jarrera izan zala, e, baldintza guzti hoie, ba, urtetikan urtera, e, zorrozteko, e, bueno, joera edo hartu zuen, ez. Ordu, ba, bueno, pues, guzti horrek ekarriztun ere, ba, nola baiteko gure erantzun antolatu bat. Ta hori izan, zegoen e, niroa, ez, pixka bat. Egia da, ba, bueno, pues, e, baldintzak zorroztu ziren hartan, udaletxeak etzituela txosnak nahi erdigunean, ordun bere elguruna guztia zala mugimendu guzti hori, nola baite alde, alde, al, bueno, aldentzea e, errit, errigunetik, Eta horremant zuen jauzi importante bat, ez? Eta izantzala dekertu bidez e agindu zuela batxoznek e, ezintzutela erdigunean egon eta bialdu gintuzten, ba bueno, ba, ba, erri kanpoka aldera, ez? Ordun horrek sortu zuen alako mugimendua, e, bueno, mobilizazioak e, izan ziran, e, udalak, zipaiuak bidali zituen, ba errepresio hori oraindik ere gehiago areagotzera eta, bueno, horrazken urte haiek oso oso, oso gogorrak izan ziren, ez? Egia da, nola baite, ba, sensibilidadez beharneko jende guzti hori, eta eragile desberdin guzti horiek, ba, nola baite, gehiago, e, bueno, halako batasun bat, bat haundiagoa edo, e, bueno, eragintzuela, udalaren partetik e, izandako jokaera edo, bueno, ez, jokabide ark, eta nola ere, lortu genuen, Eh, bueno, herriko ba, jendea edo herritarrak ere bate egitea e, gure eskakizunarekin, ez? Bazala, zala, ba bueno, es, ba herritikan eta herriarentzako jaigune batek ere erdialdean beretokia behartzuela, ez? Orduan, ba, bueno, ba, mobilizazio garaiaak izantzian eta eta nolabaita, ba hor bueno, pues, ja izan egosten e, zerbait berriaren behar. Era azkeneko urtea ez gaina ososo euritu izantzela. Eh, txosnak esan behar da nuntzen den, zentroan dago kutxa horren, atzekaldean, hor zel den, eta kontua da, horzeon, oain daun, lorontzi horrek ekaresula polemika. Eta lorontzi jartzerakoan esantzun espazio horik horretzeko eta horren ondorioz mugitu zituen txosnak lekuz. Eta hor duan, esantzik duten, jarri, Orduan duan txosnak jarri hartzi ala nun, eta hor e, izan ezberdin jortazen da bat izan zen remeko aurrekalde hortan partsarena, baina hor eh udaletxe, ba horra hontzan kartel batzuk azalduzian, txosnak emenez, e, eta horrelako horrlako eta ondorioz, ba bueno, e, udaletxeak ba bueno, eskusa gutxi behar alimazuen, pues e, beste eskusa aquella del cual era erabakizun bilera batetan eta alkatesak hala hisantzun porque aquí mando jo, Eh txosnak bidaliko ditugu RK. eh ondora, bai. Nun nora bidaltze ziron, ba, bidaltze ziron, gutxi gora era esan, esan dezakegu, e, errekako zubila, oza, ibaiko hori ebaiko zubila, zubilan, e, alboatean, bai, lasarteko alboan, Michelin aldea, pasabide hortan, bidegorria gorriagun pasabide hortan, ba, horrea bidaldi ziron, hor, soli jarrizitezkeen txoznen neuria zan, zuaitzeri, zuaitzea, eta errekaren kontra, oso oso estuak, eta oso txikiak zian, Eta lehenengo arazoa hor sortuzenazen, ya kenduta erritiko urrutiko da, gola eta barta-barta-barta, azteko, hor txoz na jarrezkeo, bate-batek Ibai amukatuko. Oizan zen, gugizan zen, eta eske, osa hori eskutsua zen. Gaina goratu behar da, Ibaioi, zu bioi, inber, neko inberri azala, eta zu bioi iten bilangilea ilintziala. De bai, Ibai hortan. Bilera horren ostean, e, zer eginaren aurrean, Bueno, bat, txosna bat zordea osatzezun tenen artean egontzen desenkuentro bat. Era hori iritzi ba zan, e, bai hor horregin bertzeala txosna jarri e, udala guztezun leku bakarra zalako eta beste ikuspeioa zan ez ezin jarri da bertzeala mobilizazioak protestak eta, eta hori eta hori egintzen azkenean. Saiak e, eta egon zan, e, txosna bat okendon jartzeko gainago atzen aiz e, bat zeo bat aukera, aukendon jartzeko, saile so, geren zen zen, baina, bueno, kontua zen, herria zela ertzeinez josita. Osa, pasada zen, eguno ieran, batean zenbat, e, bo izan, zenbat ertzein zenbilaen aurratatzea, eta tentxioz ondia zen, eta, bueno, eta bak izan ezkenen zertzen. Eta egintzian zen, bueno, ba, batzuk timbalekin eta zen, karro bat edarikin, eta e, zen, txozan mugikor bat, eta, bueno, improbizazio batean zen. Mm. Baina, bon, argi izan jendea jaieke egine izitula, baze onko gondibat, eta hori improvisazioetatik gana eta zan, atea zana. zana. E, oietan, gogatu behar da ganea, hor, egun hoietan egon e, bai, karga polizia batzuko egon ziela eta agarra barruan, zaudituk mm. egon zian, ego izoko zazpikaldea izan arti zartabernan, right. e, ertzain esartu zidan, eta kargatuzten eta agarra barruan. Kargatuz zuten. Pelorazoka, jendea zaudituta egon zan, mm. bueno, kristona egon zan, atxiloroak egon zian eta juizioak egon zian, eta bai, ondorioak, bai ekonomikoak egon ondorio ekonomikoa eta egon zian, bai, ondorio penalak, hasikasi bai, penalak egon zian, bai, bai alba, egon, zian, penalak. egon zian, penalak. Eta, bueno, ba, hori izan zan, zan testu guztia, maiera horrena, fase horrena horrena horrena izan zan. Ondoren ja, esan eh, dezagun, ja izan zala, eh, urrengu urtearen prestaketan zer egin, ustez, eta hor ja jauzioaren bantzan. Eta hau... Ja, Txune barkatu, eh? baina egia daugual garai gogor edo zail aietan eren ezako azpimarratzeko adalare bai herritarrek emandako erantzuna. Presentzi poliziala brutala izan zana, baina aldiberian izantzen zan urte bat oso garantzitsuan ikustez, ikusteko, ikusteko erritarren babesa bagen eukala. Azkerean gugengen, zaiatzen ginean, tokigu zitan agertzen... E, gure presentzia izan zedila, pues, bueno, jakegune batez geneukan, ba, erdialdian algenun handina okendo guretzako hartzen nola baita esateko, eta gero erozar gauza zegonean ere, pues, gure pankartekin eta gure historikin ateatzen, eta nik uste dut, herrian babesa, buk uste genun, baina ondigoa izan zela, batez ere, pues, espero ez genun sektore batzutatik, edo iriste zitzaigulako, ze batzun gandikan badakizu, badesoi badagoela et eh? eta eh, batuz hori ikusi genula beste batzun handikan edo holako eh, babesa ta eta, eta bai aurreas egitzeko gorrua. Vale. Eta bueno, egoera honen eh, aurrean, ez? Eh zorrinjaiak antolatzen dira. Eh, nola nola hasten dau. No, ni hori itzen nahi zen leengo leengo irudia da bapatea eh, bilera egintzalar hemen. Remeko, bueno, deialdi bat egontzan zorrinjaietakoa. Xaia gain berritu e, bultzatzaileen artean gaina ekinmenaren ekimenaren bultzatzaileen artean kontu kontuta hartu behar da gendeen jendea azten finean ginela ososo gazteak oso gazteak e, aurreko, aurreko egoera den amaiera ez autu aurreko egoeran ego eh onena ezkenu ez autu eta azken urdaneko eko txarrek izan bara aurreko txosnenak orduan bagatzen bilera da ginian osoazte, oso osoazte, oso oso aurrekaria gure iritzia hori zen, bagen nuna, eta orduan bat batean, esan genu, hau, inbara izan zen berri ya. Eta bilera hor ba, bueno, e, izena gorazian, e, ba, ba, sorin jai, eta izen, eta ba, no, izene zer nia horazian, e, goratzen garantzitsuna hor bi kontu izan zian, eta bat oso oso garantzitsua izan zen, argi, argi genula, jai bat zordea, E, izan Bartzula e, jendeak osatua. Osea, jendeak osatutakoa eta ez elkarteko osatutako jai batzu. Eta hor hontzen iritzi ezberdinak, bai, bilera hor dangatzen iritzi ezberdine hontziala eta batzuk argi zutela ez ez ez, gu elkarte bezala bezalan egon, eta elkarte bezala parte hartu nahilego eta bat. Gero beste beste batzu zeukaten iritzia bazan ere bai txosnaren beharra, jarri beharra eta guk adiez hasirasiatiken asir txosna jarri behar behar hori ezgenu nain argi ikusten. Gehiago ikusten jaiak einbartu eh, go jai garaiordangain jai alternativa batzuk herritik herriarentzat osatuak ez da ta alternativa hitza era genuen. genon gero el alternativa arena zure jaiakek beresz galdu intzun. galdu intzu eta gehiago herritar hartuzun gehiago herritarrarena jai herrikoiak bai E, gero nik beste puntu oso garrantzitsu bat izan zela, e, eta nik uste, alternatibo itza horik entzea, egin behar hortik anpiskat e, bat zegoela, ez genula, edo oso argi ginen eukala behintzat, ez genula boikoteatu nahi, udalak, edo beste elkarte batzuk, edo beste pertsuna batzuk, egin nahi zituzten jaiak. E, ba hori, buk egin nahi genuna naztan, osatu programa hori, egual ba, guretzako egoki guak zian beste... E, Beste, ekintza e, batzukin edo gukautitzen jenikun gabetzikin. Eta hori nik baidaukatu goguan, e, beti azte maraten zaiatzen iniala. Eta proposamen bako itzateratzen zanagure egitara urako, azertzen elura eluza horretin. Kontuz, zer dago ordu hortan, toki hortan, ez nio inorri, inorri talteik e, eragin nahi. E, Eta bueno, urte dio, izan zan, urte izan zan kioskoan. Kioskoan, da, bai, bai, bai, kioskoan bai. Oso, Bantzan, klaro, ezakit ze bolara keman zegoen dira netgoatzen nola erabaki genuen, baina nikoetzen ez zarratza lebat enplatatu ginen aki oskoai, mailukak e, ea usten, zerrailea usten, agenekilako eoskoarekin gatartabatze gola udaletxe eta kioskoaren jabean artean. Bueno, nik, nik ustet gaina, xera hori oso, netzako oso magikoa izan zan, porque esan pixka komo jendia zehon zai, aber nundikan azaltze ginen zerrekin. Az ez? Eh, ezakit, ez? Ba, bueno... Ba, genek egun ez geneukala oso egita arau, um, ma bereziki, ba, gunerik ere ez genuelako, ordun guzti horrek eramaten gitun pixkat improvisaziora ez, eta, bueno, poztartean pues, e, azaldu zen, e, kioskoa, baina gara igual kalena guzian azaltzen ginean, etxoz mugikor batekin, gero azaltzen ginen, ez da kinun, ba, musika talde batekin, oda nabalakoa ez, ordun zen oso oso mugikorra, Eta, eta oso magikoaz, jendia zago, como haber nundik azalduko teian hauekoen, eta bertzerrekin, ez? Ba, bueno, ben kiosko eta gero pues, beste evoluzio bat izan zen kamio irrokena, ez? Eta gero horre bai, ba horiako jetxiera, bamborra da, bueno, ja horretorri zen, ideia asko, ez? Ez genuen, hain errotua lekua da, ez zen, hain triordi, ez dakit e, e, e, e, ezinbesteko lekoa. Horre bat zizan, alkatesak, erabakizula, E, kioskoa botatzen da noiz jouste ikaina erdialdean. Jaiak hasi aurretikan bozratza pentsatuz berriro ere kiosko hartuko genula. Kioskoaren e, azkenean kioskoaren roloa izan daren oberaena baina nerifizio pribatua zala. Ordu kontua e, udalak aspaditik botana ekin kioskoa, baino netzioten ematen nahiko diru eskatzen zuten bezain beste diru kioskoko jabeei. Eh. Ordu horre egin zutena izantzen argita garbi besteak iguratzen jontzian bezela eskatzen zutena eman eingo eh, dizien eh, Jabiei gu berriz ere horrez sartzeko baina guk jaizten un kontatzen horrekin guk argi gen eukan aurreko urtean eukan suertia berriz ez genuen leukiko eta azkenean aurreko urtean ere kontatzen ez genun bezena kioskoekin eta gero pues, bueno, egoera kutzi zegulako aprobetxatzen eh, aprobetxatzeko erabaki hartu genua eta nikuzteko oso nada egula Urrengo urtean ez genu leukik korea argi geneukaren. Urrengu beste bideo batzuk aspaldi hartua geneuzkan. Eta egia da, pues hori, bere ala bota intzutela ez. E, bere ala ez, justu, <risa> e, San Pedro bainorenago. Baino nazkenia, egontzialako zai, aber diru gutxi gokin botatzea lortzuen. Hori akordio da, beha eta behaik eta jabian hartian egon behartzun. Egitara gua, haste mazera errepasatzen, urte egitakoa askozian, e, dan borra da, orduan erriti zer zen, horiako e, jetxera, hori ibaia zan, E, ba, konzertu edaz eta holtzat behar zirun gauzetatik genduta, oieetako so, lekuat behar zan, behar zan, o no, lekuat behar zan e, beste gozak guztik herriti zertagalatzez zian, ordoen lekuarek ikomeen pekotza hori ikentzezikun pila bat ordoen kamienirokin zan iru urteetan zehar, eta ja azkeneko urtean eko komplikatu izan zan karretera irikizuen, kare udaletxak pintxa, karretera nagusia irikintzula, kamien batez gurutazeko Maria oso visible azela egoera hori, ez? Jaiak egiteko modu desberdinak zaudela momentu horretan gerrian, ez? Batzu, kartzezutela bide bat, eta besteok kartzen genula beste bide bat, eta inkluso momentu batean, bideoiek ere altzirela ustertu, ez? Baino egia da, e, oso nabaria, zala, ez? Ba, Baza dela jai eredu desberdinak. Bueno, nei beintzat, eh, personalki badagune bat, eh, aukera eman digana, ba, bueno, ba, oso jende desberdinakin eh, lan egiteko, oso aberatsa, eh, izan da espazio bat nun eroso eta, eta lasai, eh, sentitu naizenez. Ez ta izan zurruna inundi ino ere, es? Horrak ematen dizun askatasun eh, guztiakin, guztiaekin, adin guztietako jendearekin lan egiteko aukera mandi, eh, emakume askorekin ere bai, ez askotan eh, emakumeak horrelako gunetan edo lako protagonismoa hartzeat zailadan garaia huetan, bagutxene, zorgin jaietan, neri beintzat aukera mandi eh, beste emakume kide batzuekin ere eh, lan egiteko. Eta gila esan da netzako personalki ekarpen... Oso, oso aberatxa izan da ez, ilusio ondiarekin lan egiten genuen, bizipo zan izugarria eta aztenean denon artean e, lortzen genuen e, badeno genituen elguru hoiek nolabaite gauzatzea. Ez? Eta hori da aztenean ikustea e, ideietatik edo, edo pentsanmentu hoietatik edo ez dakiz gauzak egitera pasatzen garela, Ba, bai hau zion ez? Eta gehiazan da nahi, pertsona argi bintzat, askoa beraztuna, un esperientzia izan da. Parte, ni, nik uste parte hartzea, bada, zorgin e, jaien oinarrian dagona, eta eta beti mantendu duna, baina, bueno, maiderrek esan dago guztiak inguzti, za, dos, parte hartzea, aniztasuna, e, erabatireki eizatea, e, kabide eukitzea mundu guztian zat, ba, bueno, nik uste deto hor dagoela, ez zorgin e, jaien oinarrian, eta nik uste dut espiritu hori mantendu dela beti, jendea aldatu gea, baina beti beti mantendu dala. Bai, nik hor bakarekan, bai ja eh, ardena oso positiboa da, oso polita, baina bi detalje irunaiko niruske esan. Bat, eh bai. Eh jende pila pasadas, ongen antolat zaketan jende pila pasadas, eskeo zerrendare ire izuarria, zenba jende pasadan, jende barek urtebeti direzun, da estatu urte, jarraian bagozak hedatsun altzuna baina bai e, jende askok eta askok emandu denbora asko e, mat, bai e, bere materiala erabilida eh bere guneak erabilidia, e, eta bar o sea baia askenpian jaiek eskatzen dutena da e, denbora asko eta eskatzen da eh material asko kontsumitzea eta ordu asko Ba ez, eta lau egune, o bosteguneetan antolatu ardan gauza bat, eta denbora, osoaz. osa, azkenen finean denaiteko e, beharra denbora asko, antolakuntzak eska, asko eskatzeu, asko erretzen du, egia da. Bueltan izu ari jasotzen da. Baina, bai, sorri jaietan agian, ez eguna jakin izan da amaitzen. Amaitzen ez sorri jaiabea, eh? Amaitzen, e, ondo. Ba, jaiak amaitzezian, ustalia batean, edo ekaina denogitan marrean, zian, Eta beti, gero, e, karo, olako, az, abiadurakin lan eginda askotan jendea itzeizki eskertzen gero behar dan bezala goz askotan. Hau aprotxatu naiko nuke eskertzeko sorrin jaietan lan egindu jende pila gari zuari. Etza ionea, bere garaian eskertu ezaipatu ez ere, eta neuz ez orko, jende pila dago e, pos, agian mindue, mindu ere, eta normal, mindu izan dana, pos, etza eolako momentuan Ondo, ondo tratatu, ba, ba, ba, azken ezan eskusa asko jarri ere baina ez da lakon dugin. Nire partzatik anbakarrik anbok. E, baina jendien imatzea urte den batean beste ikizpaldi badan tolakuntzan eta parte hartzea. Ino ez ez zaila, bueno, aztuko ez ezango nire ausakoa azkoa ezkite da. Baina ino ez ez zaila mutuko eta oso horitzapen izapen politiaren ez zaila eta hori dala espiritua. Eta... eta... Eh, mademulo no se ocupa de todo haudela, baina beti atatzen dezuela denboa gauza horretako eta oso politica Beste gero. Bueno, jakin elcaresketaren bigarren zati bat dagola, baina oso luza denez ezin izan dugu sartu. Beraz, entzunai badzu e, larunbat hontan hemen entzunai izango dezue, 12tan. stream.maritxusarea.eus/2.8000/diagonala palmondo irratia linkean. abaluaren borroka paretaren itsala Enerriaren negarra harrotraxti diren hoyen parra begiradamentzio die begi horien historiak andikumeik boterosei hoy <tose> lur <tose> lur <tose> maitian utira chulikua norau gale, zairiak Bueno, eta sorgin jaien inguruko elkarrizketa entzun berri dugunez, ba, gogorak ekarri naiko genuke pasaden astean e, elebet zer nahi eta sorgin jaia e, taletako kideek luzatu ziguten gombiapena. Izan ere, ostira lorenetan apirila kamazazpian, arratxaldeko zazkietan antolatu dute solua saldia, gitsi bidez egingo da, mid.hit.si diagonala, martxoa martxan da linkean, alare onakoa whatsapetik eta azta balduko da, eta esan lopaturen zizelkariak dokumentala den inguruko zola asaldia izango dela. Eta dokumentala hu, ba, joutuen eskuragarri duzuen, nahi duzunean ikusteko. Beraz, ba, animatu. كلّي بيدوا مياه زادوا حمّص واسألهم كلّو تمام بص وانا ما زيكس لحفة لاحم عنات عجبار مصوّح بابا عطيروا بس ايبوا الدور نبتوا متصلّف شفت فلاصتين شفت المحتلين شفت مين القاتل من قتيل دخلت محاكم كالشاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الظالم أشيل بلاي الحكم من الطغين يمزل تمثيل الإنسانية بس عميل اللي شاف الهمجية تهجر بالأحمر أنا عندي قطيل سقط تفخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح واحمل سلاحي لا يخف قدمي يزيل من السلاح وانظر الى شفتايا تطبقتا عليها وجرياح انا لم اموت انا لم ازل ادعوك من خ Gira! Kureitzak esan berstezan, ez taques de las ez taques de la عن العودة اطلب ليه اخذوا البلاد من سببه اول هم الكارثة تانيهم وعدهم فيها بالالفين سنة كل حال هتنحلل التنين الكارثة هطلط مصد وان نعرف وين وربا لاسمية دائقا معاين لاسمية مش لليهود احنا شعب سامي وان كنا الكارثة المانيا هم من يعطوهم ارض احنا عزونا بس بحربونا لنه رفنا وعدهم فلسطيني كل واحد بتقولوا الاسلام تطرف دين. nare a da devolver hai no stel dolda malco i xurita co rriec mundura da fertilizzate che il non era tu godariza garnicare spada garni che ne spada casa colibondo en artea Tazkenik Ta gaurko saioari Bukaramateko hamateko asterobez gomendio bat emango dizuegu. Gaurko kasuan emakumeek bideojokoen sektorean duten paperaren inguruan. Gaurko gomendia nerfeada serie dokumentalada Marina Morezek egina. Bideojokoen inguruan hausun hartzen duen seriakomental bada, bereziki emakumeek biojokuen e, esparruan duten paperaren inguruan. Kapitulo bakoitzak e, esparru ezberdin bat lantzen du, baina nahiz eta benetan gomendagarria denak ikustean, nere ustez e, publiko zabalenearen zako interesgarrina momentu urarte publikatu dituztenetatik, geimergeitaren inguruko kapituloa laburrezateko, bi emakumeren aurkako akoso sistematikoak e, gamer komunitatearen zati baten aldetik estanda bat sortuzulako eta estanda horretatik oso oso ez da bide interesgarriak e, etorridia errepresentazioaren inguruan, ez? Bideo e, jokuak nork egiten ditu, norentzako egiten ditu e, ze pertsonaia mota representatzen dira zeintzuk ez, zer rol dauzkate pertsonaia ezberdinek eta bueno, horren inguruko eh Criston eh eztabaidak, ez eztabaidak ez? e, ez baino gehiago, eh Hausnarketak, es? Eh norentzako nahi ditu ditugu egin bideojokoak? Bideojokoetan hau edo beste eh o besteen balegu zen ingen ganai ditziko gea eta horren bueno, inguruko eta oso oso oso, oso interesgarria irutzen zait hortik sortudan guztia e, ni neu e, txikitatik bideo jokutara jo lasten nego naizen arren estaba ida uetako batean bueno, beti edukit distantzia oso hondia e, komunitatearekiko ez lintelako sentitzen identifikatua beraien baloretan eta eztabaida hau potente hauetako gartean ezagutu nituen eh egun nere referenteak direnak bideojokoen munduan, Nire iturri errekurtuena seguraski e, todas, todas gamers, komunitatea da, ta todas gamers dia ba e, pues, batzuk pues ema jolasten dutenak eta e, kontatzen dute Kritikak pues ori kritika dituzte, eh estabaia comentatzen dituzte e, ba, orain esan orainesan e, e, aspektuetan, adibidez, baita e, osasun mentalaren inguruko eh nola islatzen dian Biofoco eta, bueno, oso oso oso oso encomendagarria irutsent zaite eh Videojokuak interesatzen balin bazaizkizue edo ezbazaizkizue interesatzen baitare, baino berezik interesatzen bazaizkizue e, kombo hori ez. E, Nerfeadas eta todas gamers e, irutzen zait gaurre egun oso, oso, oso, oso interes garria dela eta e, benetan e, eskertzeko lana egiten dutela. Nerfeadas serie dokumentalaren kapitulo berria publikatu dute bi -astero. Bueno, ya lau dihoaz, ezakitzen bat izango dira entotalean. Eta YouTube entopadezak ezue. Blizi deitzna kanal batean. Eh. B-L-I-S-S-Y-A. Baina hori, B-L-I-S-S-Y-A edo nerfeadas jarrita, errez topatuko ezue youtube En bai Amaierara iritsi gea Ta gogoratzen aidizuet hementxei izango gehala stream.maritusarea.eus 2.800/diagonalapalmondirratia linkean aste azkenetan arratsaldeko 800 eta larun bateran eguerdiko 1200 eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue palmondohirratia.noblogs.org linkean eta telegrameko lasartesaretzen kanalean baita ere. Eskerrik asko maritxusareai eta parte hartu zuen guztioi eta noskien guztiei eta badakizu, astean bitan ¡Tente Belarriac, marchando a gotas zura irratia! ¡Palmando irratia! ¡Millesker, agurr!